Aquest dizeu s'ha tornat a celebrar una concentració al centre d'atenció primària de Montgat Tiana com a protesta pel tancament del servei d'urgències. Aquesta vegada no ha assistit cap representació del govern municipal de Tiana ni de Montgat, com sí que va succeir en ocasions anteriors. No obstant, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha notificat els responsables de la concentració que hores d'ara està gestionant una reunió directament amb el conseller de Salut Boi Ruiz per valorar la possibilitat d'anar a totes les parts implicades. En aquest sentit, els manifestants s'han mostrat d'acord amb aquesta iniciativa. Altra de les reivindicacions que es realitzen és que, com a conseqüència del tancament del servei d'urgències, el servei en l'horari normal del CAP també es veu afectat. Ens dona més detalls del president de l'Associació de Veïns del barri residencial Montgat, Miquel Tomàs. Eh, les urgències feien una mica absorbir les deficiències que tenia el CAP, o sigui, gent que a la millor demanava visita i li donaven la visita per quatre o cinc dies, al estar obert a partir de les 8 de la nit, pues venien, venien a les urgències. Per la seva banda, l'empresa municipal Badalona Serveis Assistencials que ha prestat els serveis de salut a Tiana i Montgat no té constància que les llistes d'espera hagin empitjorat, sentim a la directora de comunicació de BCA, Olga Ruesga. Coses que ells, estan, que ells plantegen, nosaltres no la tenim constatada així, de moment tenim, no, no, no estem tenint més demora de la que teníem habitualment i el que volem és, amb, amb dades concretes i objectives, poder contrastar amb els veïns aquestes informacions. En aquest sentit, BSA s'ha compromès a realitzar una reunió extraordinària del Consell de Salut amb els responsables de la protesta per abordar les qüestions sobre el retard en l'atenció dels usuaris. En aquesta reunió, prevista per inicis del mes d'octubre, estan convocats els residus de salut dels ajuntaments de Tiana i Mungat, així com el director del Barcelonès Nord del CatSalut, Vicenç Perolló. Els Consells de Salut són reunions habituals que l'empresa BCA realitza en diversos representants d'entitats del poble de Tiana i Montgat per tal d'informar de les iniciatives que hi ha en marxa, així com de les possibles incidències. Pel que fa a l'assistència i la concentració d'aquest dixeu, ha estat força inferior respecte a les dues primeres que es van realitzar. En aquesta ocasió, poc més de 60 persones s'han congregat davant del cap de Tiana-Montgat. No obstant, els manifestants han decidit continuar amb les mobilitzacions. Ràdio Tiana: Serveis